Bona nit a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Després de tota una temporada ben amunt, aguantant el tipus com un valent, el Mercuri s'ha cansat de seguir la seva escalada i agafar un període sabàtic. Sense substitut a la vista, tot assenyala que la seva feina ningú la desenvoluparà i, per tant, el camí queda aplanat per qui pugui venir. i com els ossos decideix hibernar i anar un temps a dormir i descansar. Després d'estiuats a de Sant Martí, i havent-se ha pres una mica més a la lleugera la castanyada en comparació amb altres anys, la seva marxa ens durà un enduriment del clima, que preparant-se per emblanquinar els nostres paisatges aquest Nadal, vindrà carregat de fred i d'hivern. Dies de dimecres 19 d'octubre de 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicacio.cat. Aquesta setmana hem de tornar a parlar de nou de la crisi econòmica. Dissabte, els carrers de Rubí es van convertir en l'itinerari d'una manifestació multitudinària on més de mig miler de persones van protestar per l'expedient de regulació d'ocupació que les empreses Ficosa i Rufini han plantejat d'ú a terme. La primera fusionant dues plantes i acomiadant 140 treballadors i la segona fent fora gran part de la plantilla. Això al cap de setmana perquè a Cerdanyola del Vallès, el trasllat de la fàbrica Sogranyes, està portant també cua. L'empresa s'haurà de traslladar a Vallmoll, a l'Alcamp, amb innovacions tecnològiques que de retruc faran que es pugui prescindir de part dels treballadors. Bax, membre del comitè d'empresa, denuncia que la direcció no hi ha volgut comptar. Ja es van anar mirant uns terrenys aquí a l'Alcamb pel fet d'anar expandint empresa per fer-la més gran, tenir una segona factoria i mantenir aquesta. Però no, no, ha agafat i ha fet una especulació. No ha volgut fer-se més gran. Ha externalitzat tot el producte menys el 20%. Per la seva banda, l'empresa assegura que aquesta era l'única opció per mantenir la producció, donat que, per altra banda, la crisi està acumulant molts estocs. Joan Costa és gerent de Ceràmica Sogranyes. Mantenem la revisió la gent perquè part d'aquesta gent se'ls té que indemnitzar i no es traslladarà, però el que nosaltres hem optat és per, el més important és la continuïtat de l'empresa, perquè l'opció que hem agafat de, de refundar-nos en un altre posto de doncs, tots els problemes, inconvenients... Ja les podeu suposar. Els treballadors tenen previst manifestar-se aquest divendres per denunciar l’ero que presentarà l'empresa i que contempla pagar 28 dies per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats. I de problemes laborals, també ara saltem cap a un altre tipus de problemes, però aquest cas estudiantils, i ens desplacem per aquest motiu fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, on la Norma Vidal ja ha estat aquests dies. Norma, molt bona tarda. Hola, Albert, què tal? Hi ha hagut merder, no, l'Autònoma, diuen? Doncs sí, una mica de marder, però marder pacífic, en aquest cas. En aquest cas no estem parlant d'una entrada a les facultats tan violentes com les últimes que vam veure fa pocs mesos, i que també vam explicar aquí a Ràdio Metropol, sinó d'un altre tipus de protestes, Norma. Doncs sí, no es tracta d'una tancada, com tu deies, com la que es va produir el mes de març, sinó que es tracta d'una ocupació que han fet els estudiants, en aquest cas, a la Facultat de Ciències Polítiques de l'Autònoma. Quina és la seva motivació? Per què protesten? Doncs protesten pel que protesten sempre, Albert, pel tema de Bolònia i per la posada en marxa, la implantació d'aquest pacte doncs, de cara a... de manera imminent, vaja. Diguéssim que aquí hi ha dos fronts que no baixen del burro, ni al rectorat, que, evidentment, vol aplicar el Pla Bolonya, així com s'està aplicant a la resta d'universitats catalanes, espanyoles i europees. I, per l'altra banda, tenim els estudiants que no estan d'acord amb un pla que diuen que va en detriment de la qualitat dels estudis, no? Sí, els estudiants el que demanen, bàsicament, són tres coses. Per una banda, volen que es faci un referèndum vinculant, en aquest cas, el dia 25 de novembre, i el rectorat, doncs, evidentment, s'hi oposa. Per altra banda, també exigeixen a la direcció del centre que presenti un pla de xoc per fer front al dèficit de 20 milions que aquesta setmana ha donat a conèixer la direcció de l'Autònoma que presenta aquest centre educatiu d'aquí, de, de del Vallaterra. I per altra banda, també demanen eh, que quedin absols els estudiants que estan expedientats a partir dels incidents que van ocórrer el mes de març i que després van ocórrer posteriorment en protestes en contra del rector de l'Autònoma. De quina manera han dut a terme aquesta protesta? Perquè sembla ser que aquesta vegada ha estat una mica original. Sí, ha estat una mica original perquè aquesta vegada el que han fet ha estat arribar aquest dilluns passat a la Facultat de Ciències Polítiques, han entrat a l'interior i han començat a canviar els noms de les aules. D'aquesta manera algunes aules s'han convertit en punts de descans, altres en menjadors, en bars i altres simplement s'han fet servir per doncs, dur a part terme conferències, xerrades i tota mena d'accions per tal de conscienciar la comunitat universitària del que suposaria la implantació del Pacte de Bolonya. Escoltem el portaveu dels estudiants, que és en Marc Navarro, i explica una mica en què consisteix tota aquesta aturada. Per obrir d'una vegada per totes un debat i un diàleg entre estudiants, professors, becaris i personal d'administració i serveis. En tot moment podrà entrar i sortir gent de la taula. No estem parlant d'una tancada, sinó d'una ocupació que té la gran diferència amb els fets de lletres de 4 de març de l'any passat. La resposta que sempre rebem de part de tots els estudiants s'ha fet molt positiva perquè els mateixos saben que l'any que comença un grau Bolònia, que no en sabem res, que primer no podrà repetir, que segon tindrà problemes per poder acabar la seva llicenciatura i tercer ho desconeix totalment. Doncs està bé que d'alguna manera es protesti, però també pacíficament sense les destrosses que es van provocar l'últim cop i que d'alguna manera és el que els ha etiquetat en aquesta lluita en contra del pla de Bolònia. Norma, hi ha alguna activitat més pensada per aquesta setmana, pel que queda de setmana, vaja? Els, en principi, continuaran realitzant activitats d'aquesta mena que us comentàvem. El que passa que, a més a més, aquest dijous ja ha previst una mobilització, una concentració a Barcelona i a altres ciutats de Catalunya i dels països catalans en contra del Pla de Bolònia. Llavors, els estudiants de l'Autònoma han decidit que participaran en aquestes mobilitzacions i veurem si acaba sent tan pacífica o no. Doncs ja veurem. Això demà a Barcelona. Em sembla que és a la plaça Sant Jaume on està convocada la, la manifestació. De totes les maneres que estic interessat, ja ho sabeu. A consulta a internet, que el Google ho sap tot. Norma Vidal, molt bona tarda. Vinga, adeu Albert. Ben dimigres. Doncs sí. Vinga, posa adeu. I després d'aquest anàlisi de la crisi econòmica, de la crisi estudiantil i de totes les crisis que hi pugui haver en aquest nostre país, és moment de sortir-ne, de travessar l'oceà i anar fins a Chicago, on ens espera el nostre corresponsal, Romar Rofes. Molt bona tarda. CatalunyaComunicació.cat t'ofereix aquest espai. Hola, molt bona tarda. Que sàpigues que per aquí també hi ha molta flaire de crisi, eh? Ah, sí? I això com és? Doncs perquè tots els diaris surten notícies que, per exemple, l'altre dia, la ciutat que Harvard eh, no donava més beques estrangers, i, bueno, retallada personal, una cosa de... la Harvard, que és la, una de les universitats més del món, doncs, la número 1, segons molts, doncs, eh, passen aquestes coses. Bueno, també tenien en compte que la crisi s'ha sortit, diguéssim, del despatx Joval de George Bush, també està bé que als Estats Units s'esquitxin una miqueta de la seva pròpia crisi, no et sembla? Sí, el que no s'està esquitxant o no ho estan notant és amb el preu de gasolina, que des de que ha arribat no fa més que baixar més i més. Uh -huh. Com és això? Doncs, no sé com és, suposo que va ser la situació internacional, no sé. No és l'efecte a Obama, perquè ja passava abans de l'Obama, <ríe> això podem descartar. O almenys l'efect no va començar eh, quan, sí, quan va entrar el poder. Uh -huh. Quan vaig arribar aquí, era el 22 de setembre, estàvem a 3 dòles en 30 uh -huh. centaus, el galó, i ara està a... Galó. Un dòlar 80 al galó. Sí, un galó són 3,75 litres, més o menys. Uh -huh. El que ens dona és que són, sortiria un litre de gasolina per 47 cèntims de dòlar. 47 cèntims? De dòlar, sí. Que si fas un altre cèntim, doncs, te sortirien doncs, per menys de 40 cèntims d'euro. Mira que bé, i amb aquests pocs diners omples el dipòsit, saps del teu 4x4? Ah un bitllet de cinc o prou dipòsit, com aquí diu. Mare de Déu. Doncs sí, doncs sí. Bueno, és una cosa que suposo que emparquir el... en aquest país un dia és diferent, és... el preu de petroli és una, és una qüestió d'estat, perquè, com sabeu, doncs aquí, a... quan s'ho treuen a per agafar el cotxe, anar on sigui, aparcar, fer allà el que sigui, pujar un cotxe, tornar cap a casa, aparcar, i, ja, i aquí ja està. I aquí no hi ha vida pública, no? pots anar a al supermercat. No, la gent et mira malament si vas a peu. I si no consumeixes gasolina, encara més. Exacte, és que no és que... A part que és que no pots... O sigui, no tens supermercats per poder anar a peu. Vull dir, el que tens més a prop està... sé, 5 minuts a cotxe, per dir-ho d'alguna manera. I un altre parlant ja de política, perquè d'alguna manera, si estàs a Estats Units, és només per parlar de política en aquest programa, Romarrofes... Eh? Eh, el tema que s'està començant a comentar per aquí és que segurament Hillary Clinton serà la nova condoletza Rice de l'executiu de Barack Obama Sí, una cosa que enxerca bastantes premolles en un sector de, de l'electorat nord-americà perquè Clinton té, té una llengua bastant gran de directors. i de fet quan hi havia la, la precampanya que Obama sí, que, sí, que sí Hillary podríem mobilitzar els republicans de tal tota manera que o sigui, gent que no s'hauria no plantejat mai a votar Seria només un clima, per exemple. Uh -huh. I escolta una cosa, una última cosa, Romà. Aquí s'està diem molt que Joe Biden, o Biden, el Biden, com li podríem dir, amb la seva bola de, de vidre, sí. ha visionat que uh, un cop Obama sigui investit president, una de les primeres coses que faran serà venir a visitar el president José Luis Rodríguez Zapatero, el president de l'estat espanyol. Suposo que això és el tema de conversa tots els ascensors d'Estat Units, sí, oi? Sí, tant, i tant. Ja que aquí són uns enamorats de l'Espany School i... I evidentment el primer que fas quan arribes a, no, quan arribes a... qualsevol càrrec públic és un viatge d'Espanya a, a menjar tortilla i paella i, i a coqui. I ole, ole que tal amigo, com li va dir George Bush a Zapatero aquesta setmana passada i dissabte. Sí, sí, i a comprar barrets de mexicà a la Rambla. Exacte, el típic barret de mexicà que pots comprar a Catalunya, amics. Exacte. Doncs molt bé, Roma Rofas, eh, ens veiem dimecres que ve amb més novetats d'aquesta postcampanya electoral i hem vistes posades, sobretot, cap a la Casa Blanca per veure quines són les últimes decisions que du a terme l'executiu de Barack Obama. Doncs molt bé, també espero ja... Doncs, el que ve per saber les novetats d'aquesta crisi. Que sembla que, que, pel que sento, sembla que sigui més profunda aquí que al lloc d'origen. Aviam, aviam ser veritat. Roma Rofas, molt bona nit. Molt bona nit. Sí, amics, això que sentiu de fons, pel molt que no us sembli, és una banda sonora d'una pel·lícula i és ¿Cuánto sol hace? Sergi Calle, molt bona tarda. <laughs> bona tarda. déu nhi eh? Per començar, el, la teva secció... Sí, és una pel·lícula es, i és una pel·lícula que s'estranya que cap de setmana. Sí, aquest divendres, i... que, bueno, diguéssim que la, la banda sonora original, mm, originalment, estava encarregada a la nostra gran amiga... Ah, eh? Amy Winehouse exacte llavors què passa que per agafar una persona que sembli que estigui borratxa no cal deixar de contractar o sigui contracteu directament a Amy Winehouse un altre cop per favor sí sí, sí perquè sí, realment aquests cris jo, sentirem... no, jo no entenc com algú ha pagat per això però bé bueno eh, en fi esperem que la pel·lícula no acompanyi amb la banda sonora no esperem que no o sigui, esperem. jo tinc una gran fe en aquesta pel·lícula dium que no és tan bona de fet ja bueno la primera ja estava molt bé eh? sí, la no primera. la primera vull dir l'anterior primer bon. sí, la primera del exacte, Daniel Craig exacte sí. En jo em quedo amb la frase de Pono Martini, pregunta del cambrer Agitado o mezclado? Resposta de Daniel Craig Tengo cara de que me importe Diguéssim que això va ser el punt cubre de la pel·lícula Però sembla que l'altre ja deia El que em dic bon, James Bond A qui Al final de la pel·lícula, acaba tancant la pel·lícula Dient, mi nombre és Bond, James Bond Molt bé I te voy a matar, o algo així, no sé, algo així diu Te voy a matar, te voy a la cara Te voy a la cara, dos joies En fi, Sergi, què hem de parlar avui? Hem de parlar de James Bond, definitivament no? Quantum of Sol has. Quanto de, de sol hace. En veritat, per la gent no culta com nosaltres, Sergi, què vol dir exactament vol aquesta traducció? Vol dir una petita quota de consol. Una no, una pet... petita, no, una quota. Una de quota consol. de consol. És a dir, perquè suposo que aquest... Mm continua directament de l'altre, sí. que arrencava la seva venjança, doncs clar suposa que això aconsegueix una quota de, de, de consol, de, de compensació pel, pel mal que ha robut mm -hmm. recordem-ho que la primera pel·lícula de no Daniel Craig... Crec... No la primera pel·lícula per, per què has d'explicar la primera pel·lícula? Perquè hem de recordar que acaba emprenyat que, gens... que, no que és el gens molt més emprenyat que hem vist de la història Ja, mai? però no cal, no cal explicar-la perquè hi ha gent que no l'ha vist vale, doncs La gent que d'això, torneu cap enrere o tireu endavant i ja està vale. Vinga què més? No més sé. He de parlar de més coses, perquè que no tinc gaire temps i hi, hi ha més coses, eh? Doncs vinga, afanya't, que aquest, portes ja totes. Aquesta semana perquè arriba Cuánto Sorace, sí. que és la 0-7-7, 07. després tenim Apalusa, que és un, és? Western, és un western d'Ed Harris, torna'm als westerns, aquest any ja en portem dos, un que va ser eh, El tren de les tres llets, que es va estar amb, amb un any de, de retat. Ah, està bé. No, dues setmanes, tres noies, no, no, no, no, un any, un any, un any sencer de retat. els 12 ratat. mesos. O sigui, o sigui havia la, jo tinc les revistes d'aquella època de... Este mes s'estrenen... Se el tren de les 3.10, no, amics? Va ser sí. un any després. Hem de fer-ho més tard, perquè si no... És igual, però aquest western, aquest sí que ha estrenat, quan toca... Bueno, espera't, encara no estrenat. Bueno, espera't. Encara tindrem alguna sorpresa. Sí, sí, allà... ah, ah, al no, ah, la gent allà mutinada davant del cinema, que no podrà entrar a veure la pel·lícula per la qual ha pagat. Per la... Bueno, això no ho creu. Bé, és una nova pel·lícula d'Ed Harris. Sí. Doctor Ed Harris que dirigeix, va dirigir Pollock era una biografia d'un pintor, i ara dirigeix aquest western, que surt amb Vigo Mortensen uh -huh. i, i Jeremia Irons. I té molt bona pinta, realment. Eh, eh. I a part d'això hi ha una altra pel·lícula que tinc moltes ganes de veure-la, segur que serà fluixot, eh? Es diu Asfixia, uh -huh. i tinc ganes de veure-la perquè està basada en una novel·la de Chuck Palahniuk, eh? uh -huh. que és l'escriptor del Club de la Lutxa. Ah. Que jo he llegit un parell de novel·les més a part de la lucha i, i no sé m'agrada molt, m'agrada molt. I aquesta quan la llegia ja sabia que es faria una, una adaptació i dic clar aquest tipus de pel·lícula requereix mm, agressivitat, eh, eh, perdó agressivitat visual uh -huh. en, en plan del club de la lucha, l'adaptació. Sí, sí, sí. I es veu el, aquí radica el problema, que és molt convencional, aquesta adaptació. Uh -huh. O sigui, I no és fidel, tant... no fidel a l'obra literària, no? No, fidel sí, però, però clar, li falta allò... L'empenta. Nervi, falta uh -huh. nervi. Sí. I per això al final acaba sent molt normaleta, però ja veurem, ja veurem, ja veurem. Uh -huh. Jo tinc ganes de veure-la. Uh -huh. Doncs aviam, aviam. I simplement, o sigui, aquest, aquest cada de setmana hi ha tres pel·lícules per veure. Uh -huh. Tres. I ja la setmana que ve no n'hi haurà cap, perquè ja arrencarem amb el Nadal. T'anava a dir que podries haver agafat i dir, bueno, guardo aquesta per la setmana que ve, un cop l'he vista, però en fi, ja ho has dit. No, perquè me'n de guardar res. La setmana que ve... Ah, no, res, la setmana que ve arriba el Madagascar. Mm. Madagascar? Dos. Ah, oh. Ah, oh, un. Bueno, en fi. Vale, vale. Dos molt bé, Sergi. Ah, vale. Fantàstic que sàpigues que la setmana que ve és l'última de novembre ah, i... cert, eh, és cert que tenia pendent una cosa però ja ho farem la setmana que ve això, veritat, això, és és que, això, que ve... això volia dir que aquesta setmana no podia fer-ho perquè hi havia tres pel·lícules bones que la A -a que aquí ja és on volia jo arribar la setmana que ve és la teva última setmana per parlar de cinema normal perquè recordo que ve el fantàstic mes de desembre ah, per això. o sigui que en fi Ya sabes lo que toca, hacer rankings y mm, listas de películas más bonitas del cinema, en, en cosas de Nadal, Miquis o Amigos... eso qué? Sí, sí, sí, esta ah, es la vale, idea. Vale, vale. Todo Serán... un mes, ¿qué te parece? El, mes... el mes del cine. No, sí, el mes del cine es igual. Sí. Ya es Navidad en el corte de mes. Ya es Navidad en Can Sergi Calle. No, Sembla un nom d'un no. restaurant, això. un veí, oi, bueno, és igual, això ho explicaré un altre ja. Què? No digues, digues, ràpid. Hi, hi un veí que està boig pels llums de Nadal. Ah! I, i dic, aquell ja, ja m'està fregant les mans. I m'està... Què és que farà És un boig, sí que Està arrencant el calandre i ah, allà, solo quedant ja, 10 dies. Ja, faré, ah. ja penjaré unes fotos a, a la web. Vale, no, no, no, les passes i ja les posarem a la portada, que l'estem preparant per Nadal. Fest. Sergi, tanquem-ho ja. Va, bona tarda. Ens veiem d'em I deixem de parlar d'en Bon i de la seva darrera pel·lícula per parlar amb en Xavier Segura, el nostre meteoròleg, que sembla ser que ens porta novetats. Xavier Segura, molt bona tarda. Cursosdenàutica.cat patrocina aquest espai. Bona tarda, Albert. I sembla ser que hem de portar cap i barret, no, a partir d'ara? Doncs sí, però també possiblement pedres a les butxaques, eh, Albert. Que bufarà molt de vent o què? Potser que el baller no gaire, però l'emportada és un idola que s'espera, la veritat. La tramuntana bufarà fort. A les doncs. Pedres a les butxaques, llavors Quin temps ens espera per aquests propers dies? Bé, doncs ja heu comprovat doncs, que hem tingut fred fins i tot el, el cap de setmana passat va gelar a tots els camps de Moncada uh -huh. no al centre del poble, evidentment sinó al, als camps i és que el fred ja és ben viu eh? o sigui, aquest novembre s'està comportant d'una manera bastant hivernal Sí, sí, com, ser, com havia de ser, vaja Sí, però bueno, més del normal, del que estàvem acostumats però vaja, uh -huh. ja, ja és maco, no? Ja és maco. Sí, i tant doncs bé, sembla que ara continuarem baixant les temperatures uh -huh. i és que a partir de divendres, si bé farà sol i tampoc, només tindrem encara alguna boira matinal que durarà fins al migdia a, a punts com la Depressió Central i, i el Segrià, eh, sembla que a partir de la tarda podria arribar una nova llengua de fred que comportaria que el cap de setmana fos bastant més fred. O uh -huh. sigui, si, divendres, això, si començaria com aquests dies, amb boires i tot, igual que dijous, dijous serà un dia esplèndid, però a partir de la nit doncs, vindrà aquesta nova massa d'aire fred que a partir del dissabte doncs, farà sol a tot arreu però ja de, de matinada entre divendres i dissabte a la cara del Pirineu reactivarà la precipitació i podria nevar totes les cotes això ja segur perquè la vall d'Aran sí, es podria assegurar que totes les cotes perquè la, la temperatura baixarà bastant aquests dies uh -huh. i bé, sembla que diumenge la nevada pararia a partir de mitjanit la, nit de, la matinada de dissabte a diumenge sí. però la resta faria sol potser algun núvol algun tels de núvol de cirrus, però molt poc i bé, el que cal destacar és això la, la baixada que tindrem bastant sobtada les temperatures més de la que tenim ja uh -huh. una baixada de temperatures que pel que tenim en entès també afectarà Europa sí, sí, a no, Europa s'espera que ens arribaran només de rasquitlló aquesta llengua d'aire fred però a Europa s'espera que la onada d'aire fred sigui bastant important zones com Alemanya, fins i tot Regne Unit, al centre Europa i sobretot Itàlia també sembla que farà bastant de fred, eh? Uh -huh. Amb nevades que hem estat mirant i segurament podran arribar al mar i tot. Uh -huh. A zones uh -huh. com l'Adriàtic, Venècia, tot allò, tota aquella zona, sí. doncs sembla que podran tenir temperatures molt baixes en precipitació, és a dir, en forma de neu en la majoria dels casos. Doncs tots aquells que tinguin pensat volar cap al centre d'Europa o cap a Itàlia mateix, que ho sapiguen que capa i barret i pedres a les butxaques per si de cas. Sí, sí, perquè vent també n'assegurem. L'únic que hi ha, doncs, el vent bufarà humit de l'Atlàntic i a més provocarà, doncs, les nevades. Uh -huh. Però, vaja, que segurament sentirem a parlar per les telenotícies de, de les nevades que pugui haver al centre d'Europa. Doncs molt bé, Xavi, segura Ens veiem dimarts que ve. Molt bé, a veure. Vinga, adéu bona nit. Vinga, igualment, adéu. Fins aquí el Ràdio Metropol d'aquesta setmana que us hem portat fins als vostres llars els de sempre, que som Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle, Roma Rufas i Albert Segura i que de nou us agraïm les mostres d'efecte que ens feu arribar al nostre correu radiometropol.cat i les visites al nostre portal radiometropol.tk on trobareu tots els programes emesos aquesta temporada i alguns extras. Però tampoc corre pressa que visiteu la nostra pàgina web, així que si no us fa res, nosaltres tampoc ens enfadarem si en lloc de fer-ho decidiu agafar aquella carpeta antiga que té bastanta polsa enganxada entre les gomes que la tanquen i que decidiu obrir-la. La màgia d'aquella olor de col·legi us enveirà quan aneu veient, en aquells fulls una mica groguencs pel pas del temps, aquells dibuixos que un dia veu fer les anefes i les multiplicacions on no aconseguíeu passar del 5 i sota la pàl·lida però càlida llum d'una espelma haureu aconseguit un impossible que els records d'un passat que mai més tornarà hagin aparegut a la vostra ment carregats dolors i de sensacions potser ja oblidades. Avui us deixem amb Kimia Dawson i Tireswing. Que tingueu una molt bona nit. I took the Polaroid down my room I'm pretty sure you have a new girlfriend It's not as if I don't like you, it just me I stay in one place, I lose my mind I'm a pretty impossible lady to be with Joey never met a bike that he didn't want wanna ride And I never met a Toby that I didn't like Scotty liked all of the books that I recommended Even if he didn't, I wouldn't be offended This is made of Radio Metropol, arroba Catalunya